la microfon este preotul Valeriu, anunțând cu multă bucurie deschiderea programului L-154, care vă este adus din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru astăzi la versetul 28 din Luca, de la capitolul 11, verset asupra căruia am avut o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii trecute, gânduri cărora le vom adăuga și pe cele de astăzi. Versetul acesta este foarte întins, explicațiile care se dau asupra lui sunt foarte bogate, deoarece se vorbește despre cea mai mare carte, Cartea Cărților, Scriptura. Înainte de aceasta însă, haideți să ne mai tupilăm după un tufiș în apropierea peșterii, unde Lesina citea din Scriptură Micului Pavelică, extaziat acesta de lucrurile pe care le auzea, deoarece Lesina, fiind un om cu carte, avea un dar al cititului. Astfel, Pavelică a mers din surpriză în surpriză. Ce istorisiri frumoase erau în Evanghelia lui Luca, despre care cele două de la început nu spuseseră nimic? Nașterea lui Ioan, a lui Iisus, îngerii din staulele păstorilor și cum au găsit aceștia copilul în iesle? Băiatului aproape îi curgeau lacrimi de bucurie, așa de frumoasă era istorisirea. Și acum? La 12 ani, Isus făcuse călătoria de închinare la Ierusalim. – Vai, nici nu mi-am închipuit vreodată că a fost un băiat așa de mic mine, i-a spus Elulie Sina. – Trebuie să fi fost fără îndoială foarte ascultător și iubit de toți. Entuziasmul lui Pavelică părea că îl cuprinde și pe Lesina. I se părea că citește lucrurile acestea pentru întâia dată și inima lui se încălzise de plin. Dar, ascultă, paverică, de ce lași cartea asta aici așa de departe?" a spus Bresina în clipa plecării. Haideți să o luăm cu noi. Vom citi în fiecare zi câteva pagini și se va bucura de asta și bunicul. Duminica vei putea să o iei cu tine aici și când vom fi sfârșit-o, o vom aduce înapoi." Pavelică a fost cu totul bucuros de această idee. Știi, nene, nu îndrăznisem să iau de aici această carte?" zicea el pe când mergea pe drum. Dar dacă dumneata crezi că mântuitorul nu va fi mâhnit de asta, eu voi fi foarte mulțumit. Era deja târziu când au ajuns ei la colibă, dar cum el era cu lesina, n-a fost mustrat. Bunicul a fost încântat de banii pe care câștigase cu fragii și de para foarte gustoasă pe care i-o adusese pavelică În noaptea asta pavelică a visat un copilaș frumos, făcându-i un sân și chemându-l. Urmează-mă, îi zicea. Și te voi duce în adevărata țara luminii. Și după ce a urcat după călăuza sa coastele stâncoase ale unui munte, el a văzut în vârf trei cruci. Pe una din ele era pironit în mâini și în picioare, însuși copilul cel frumos. Era Isus. Paverica a început să plângă așa de zgomotos încât lesina a trebuit să-l scoale. De ce plângi copile, ce ai? Ah, nene, tare rău i-au mai făcut, groaznic de rău, nici nu-mi să gândesc. Visează. Și-a zis Lesina. O, bunule Iisus, striga copilul cu jumătate de glas, cum te-au putut să te lase să suferi atât de mult? Fiindcă tu poți totul, te rog, fă să pricep. de ce nu te-a scăpat tatăl ceresc, el care atât de mult te-a iubit? Pavelică adormise iar de mult, în timp ce Lesina stătea tot cu ochii deschiși, amețit de cele ce spusese băiatul. Într-adevăr, de ce o fi trebuit să sufere și să moare Isus? De ce l-a părăsit Dumnezeu? În sfârșit și-a adus aminte de dedicația de pe pagină. Citește cu băgare de seamă rând cu rând. Ia-ți va arăta drumul. Lesina se gândi în sinea lui. N-ar putea oare cartea aceasta să răspundă și la întrebările îngrozitoare care îmi veneau fără voie și care îmi vin să sufletul singurate și nefericit? Și cu începere din acea zi, Citeam fiecare zi câte un fragment din Sfânta Carte în coliba lui Juriga. A început de acolo de unde rămăsese în duminica trecută, jertfiind cu toată inima pentru citirea aceasta ceasul de somn de după masa de prânz. Vom vedea, iubiți ascultători, cu ocazia pasajelor pe care le vom mai parcurge în lecțiunile viitoare, că punctul acesta a marcat pentru Lesina un nou început, o eră nouă în viața lui atât Viața lui terestră, dar mai ales în viața lui de legătură cu Dumnezeu. Toată această schimbare, petrecută în omul acesta, cât și în ceilalți pe care i-a molipsit Pavelică, se datorează unui lucru destul de banal la prima vedere, dar care este tot atât de esențial. Pavelică citea scriptura ca pentru el și o credea. Pavelică a făcut ceea ce vorbea mai devreme. Când a auzit că există pâine, n-a stat să filozofeze, nu s-a mulțumit să știe că există, s-a dus, a luat-o, a mâncat și pentru asta a căpătat viață. Când a auzit el despre Domnul Iisus Hristos, n-a stat să facă multă filozofie, l-a primit în inima lui, purtându-l apoi cu el pe oriunde se ducea. Și Hristos din el, soarele, a putut să lumineze prin razele minunate ale sale, prin viața lui Pavelică, pe toți cei din jurul lui. Aici este secretul. Pavelica nu știa mult, dar trăia tot cât știa. Nu știa foarte mult despre Domnul Isus pe cât știa singur, dar atât cât știa, a primit în viața lui. Și în momentul în care a primit, Domnul Isus a devenit real pentru el. Și pentru că a devenit o ființă, o persoană reală, de aceea și fost impresionat de suferințele pe care le-a suferit Domnul Isus. Pentru el, Domnul Isus n-a fost un mit. Pentru el, Domnul Isus n-a fost cineva care ar fi fost vreodată dacă a fost. Pentru el, Domnul Isus era o persoană vie. Și când a văzut persoana aceasta vie, atât de minunată și de sfântă și de curată, suferind, aceasta l-a zguduit grozav. Pentru noi, Domnul Isus este fie o icoană pe un perete, fie o statuietă, fie un nume oarecare, și de aceea suferințele Lui nu ne spun nimic. În momentul în care însă L-am primit în inimile noastre și L-am lăsat să ne devină real, suferințele Lui, întristările Lui, mustrările Lui, bucuriile Lui, toate acestea vor avea un efect direct și stăpânitor asupra inimilor și vieților noastre. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, Te rugăm, că atât cât știm să trăim tot, dorim să știm mai mult cât mai mult, pentru că Tu așa ne-ai spus că viața veșnică este cunoștința de Tine. Dar ajută-ne ca nu cumva să adunăm multe cunoștințe, oarbe și seci, numai la nivel de minte, fără să lăsăm ca inimile noastre să fie guvernate și stăpânite în totalitate de cele pe care le știm. Dorim lucrul acesta, Doamne, spre slava Ta și binecuvântarea noastră veșnică. Amin. Și-a lipit de preasfântul cuvânt, vreau, Iisuse, cu-ntreaga-mi putere, vreau așa să-ți slujesc pe pământ. A lipit de preasfântul cuvânt, vreau, Isuse cu întreaga mi putere, vreau așa să-ți slujesc pe pământ. Dacă avem această atitudine, Domnul ne va binecuvânta cu Sfânta Lui prezență în inimile noastre, ne va energiza cu focarul Lui de viață și ne va aduce adevărata pace și fericire, pace, bucurie și fericire care întrece orice pricepere, cum spune cuvântul Său. Ce înseamnă în mod mai concret lucrul acesta? Dacă eu știu că Isus urăște păcatul e o cunoștință pe care o avem deopotrivă toți. Primul lucru pe care îl cunoaștem despre Isus e că urăște păcatul. Foarte bine! Dacă după ce știm lucrul acesta închidem cartea și plecăm acasă liniștiți, fără să ne pese de păcatul care este noi, lucrul acesta cunoștința aceasta este o cunoștință care este oarbă și nu ne aduce niciun folos în viețile noastre, rămânem zbuciumați, nenorociți, apăsați, frământați și întunecați ca bietul de sine. Dar dacă pe de altă parte, după ce am aflat că Isus urăște păcatul, mergem înapoi în inimile noastre, cercetăm toată viața noastră, toate păcatele din viața noastră, le prezentăm Domnului Isus și spunem așa. Am învățat despre tine, Doamne Iisuse, că nu-ți place păcatul. Uite, în viața mea există păcatul cu tare, există pofta cu tare, există plăcerea cu tare. Doamne, există și apucăturile cu tare și cu tare. Doamne, știu că ți aceste păcate nu-ți plac. Te rog să vii și să le dai afară. Dacă noi avem această atitudine și după ce ne-am rugat, ne dăm și noi toate silințele în vederea aceasta, trebuie să fim siguri că această atitudine... Ne va transforma viețile cum a transformat-o pe a lui Pavelică și prin noi va transforma viețile din jurul nostru pentru că dragostea Domnului Hristos, prezența lui în noi, ne va lumina așa de mult încât oamenii din jur vor fi copleșiți și mulți se vor simți atrași către el. Iubiți ascultători, apropiindu-ne de textul pe care îl avem rezervat pentru dumneavoastră în ziua de astăzi, și nu numai pentru dumneavoastră, ci este rezervat deopotrivă pentru noi toți, pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu, suntem așadar în versetul 28 de la Luca, de la capitolul 11, verset despre care am vorbit întreaga perioadă a lecțiunii trecute și despre care și astăzi vom vorbi o perioadă destul de lungă. În versetul acesta Domnul Iisus dă un răspuns unei femei, care se adresează într-o într pornire de extaz lui cu cuvintele Ferice de pântăcele care te-au purtat și de țâțele pe care le-ai sub. La acestea, Domnul Isus vine și spune Ferice mai degrabă de cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Fericirea, vrea să arate Domnul Isus, este rezervată pentru cei care fac două lucruri extraordinar de importante, unul cât și celălalt. Fericirea, deci, presupune două etape. Primul, ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Deci, fericirea este garantată celui care începe și face primul pas să asculte cuvântul lui Dumnezeu, lucru pe care îl facem și noi cu această ocazie. Din preună toți ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Dar, Domnul Isus mai adaugă ceva aici, care este nu de mai puțină importanță, și anume, și... El păzesc, îl împlinesc. Vreau să fac aici o remarcă foarte interesantă și care va fi de folos multor suflete. Mie mi-a fost la timpul meu și mi-este încă și acum. Și vă va fi și dumneavoastră tuturor sufletelor sincere, dar care nu au poate o înțelegere mai adâncă și prea adâncă a cuvântului lui Dumnezeu. Am întrebat odată pe un frate care cunoștea foarte bine limba greacă. Dumnealui absolvise seminarul ortodox din București pe la anii 1920 și ceva. De ce în Scriptură spune ca și aici și în alte părți cuvântul îl păzesc? De fapt este vorba despre Noul Testament, că noi știm în Noul Testament este vremea Harului și poruncile ne sunt date în Vechiul Testament. De ce așadar apare în Noul Testament porunca să îl păzească? Eu știu că nu pot să păzesc. Explicația pe care mi-a dat-o dumnealui este foarte ilustrativă și expresivă. Mi-a spus așa, cuvântul acesta în limba greacă, în original, are sensul de a păstra. Deci nu este vorba neapărat de acțiunea mea de a păzi, ci a păstra și mi-a explicat sensul. A păstra în sensul în care pământul păstrează bobul de grâu. Când pui un bob de grâu în pământ, pământul nu trebuie să facă nimic ca să crească bobul de grâu. Bobul de grâu, odată ce se află în elementul lui, crește de la sine. Pământul numai că îl menține în pământ. La fel stau lucrurile și cu bobul de grâu, cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu păstrat în inimă își face lucrarea lui. Deosebirea esențială dintre pământul care ține bobul de grâu și mine care țin cuvântul lui Dumnezeu, grâul lui Dumnezeu, constă în aceea că pământul nu are libertatea de a expulza greul în afară, în timp ce eu, care am, sunt om după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu, am posibilitatea să țin în inima mea cuvântul sau să nu-l țin, să îl resping. De aceea vine cuvântul Lui Dumnezeu și îmi spune, tu care ai voință liberă, tu exercită voința aceasta în sensul de a păstra în inima ta cuvântului lui Dumnezeu. Nu te îngriji că el va lucra singur, dar tu hrănește-te mereu cu cuvântul lui Dumnezeu, primește-l în inima ta și ține-l acolo. Leagă-te de promisiunile lui Dumnezeu, oricum ar fi, oricum le înțelege, oricum nu le înțelege, ele își fac lucrarea dacă îl păzești. Adică dacă îl păstrezi în inima ta, dacă inima ta și mintea ta este plină mereu, cu cuvântul lui Dumnezeu, el își va face lucrarea cu hotărâre. Știți, Dumnezeu a lăsat pe pământ oameni foarte luminați cu o putere de pătrundere adâncă a lucrurilor și a înțelesurilor. Eu nu prea fac parte din categoria celora și de aceea mi-a prins foarte bine acest îndemn să păstrez în inima mea cuvântul lui Dumnezeu și ce n-am înțeles eu și nu pot pricepe, el va lucra în taină și în liniște cu condiția ca eu să îl primesc să locuiască din belșug în inima, în gândul și în viața mea. Nădăjduiesc că acest cuvânt va fi o încurajare pentru toți aceia care înțeleg atât de puțin din cuvântul lui Dumnezeu și nu se vor mai necăji de lucrul acesta, ci vor fi mai harnici și mai stăruitori în a studia cuvântul atât cât în înțeleg și a lăsa să-și facă lucrarea singur, așa după cum bobul de greu lucrează singur, câtă vreme se află în mediul lui în pământ. Iată părerea unor oameni mari ai lumii cu privire la Scriptură. Heinrich Heine, un vestit poet german, a răspundit multă vreme o travă a de tot ce este sfânt pentru creștini. Însă, în timpul celor opt ani pe care i-a petrecut pe patul de boală, a ajuns un alt om și a schimbat gândurile cu privire la Dumnezeu. Dacă s-a întors la, în, în adevăr la Dumnezeu sau nu, asta numai Dumnezeu o știe. Fapt sigur este însă că... În anii din urmă, Biblia a ajuns cartea lui mult iubită și mult cercetată. Face el următoarea declarație. M-am întors la Dumnezeu ca fiul cel pierdut, spune el într-una din scrisurile lui din urmă. Mărturisesc sincer că tot ce este în cărțile mele cu privire la Dumnezeu este tot atât de fals pe cât de neghiobesc. Și apoi spune în continuare. Datoresc trezirea mea unei cărți. Este o carte veche, modestă, dar care seamănă cu soarele care încălzește, cu pâinea care hrănește. Această carte este cartea cărților, este Biblia. Cine a pierdut pe Dumnezeu, îl poate găsi în ea. Cine n-a cunoscut pe cel veșnic, îl găsește în cuvintele acestei cărți veșnice. Un alt om mare pe care l-a cunoscut istoria lumii este Voltaire, un filozof francez, despre care se știe cât de mult a bagiocorit Biblia. El a strigat pe patul de moarte aceste cuvinte. Dumnezeule, mântuiește-mă! Iisuse Hristoase, mântuiește-mă! Dumnezeule, ai miele de mine! Göte, un mare poet german, scria limpede. Biblia e cu atât mai frumoasă, cu cât o înțelegem mai bine. Stendhal, un scritor francez, într-una din cărțile sale, scria. În țările vesele, Biblia e citită puțin și există galanterie. Frumos și puternic vorbesc și vechii scritori bisericești despre Biblie. Spre exemplu, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune Cei ce voiesc să asculte cu inima curată sfatul Scripturii, se aseamănă mult cu Dumnezeu. Herma, în cartea lui păstorul, spune așa Viața este proprietatea tuturor celor care păzesc poruncile Domnului, adică cuvântul lui. Sfântul Marcu Ascetul tot cuvântul lui Hristos descoperă mila și dreptatea și înțelepciunea lui Dumnezeu și toarnă prin auz puterea lor în ceea ce ascultă cu plăcere. Așadar, Domnul Sus spune, ferice de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. După explicația care am avut-o puțin mai sus, îl păstrează în inimile lor. Fericitul Augustin scria, Auzirea adevărului nu este nimic, dacă acesta nu produce nicio roadă. Pentru unii, cuvântul lui Dumnezeu este ca limbile moarte ale lumii, cum ar fi latina, greaca, veche și ebraica. El cercetează numai în anumite ocazii și cu un anumit scop, dar nu face parte din viața de toate zilele. Cuvântul Domnului, în inima noastră, trebuie păzit ca să putem trăi din el, altfel zadarnică este auzirea lui. De ce trebuie păzit? Pentru că sunt mulți vrăjmași care caută să-l fure. De aceea s-a spus despre cuvântul lui Dumnezeu că este ca o sămânță pe care trebuie să o îngropăm în pământul inimii noastre, adică să-l punem adânc în inimile noastre, să-l păzim de păsările care ar veni să-l ia dacă stă numai la deasupra pământului, fără să fie păzit. Cuvântul Domnului, deci, în inima noastră trebuie păzit ca să putem trăi bine, să-l păzim ca pe o turmă, făcând gard puternic în prejurul ei. Orice spărtură este un loc pe unde poate intra hoțul. Păcatul face spărturii. Să-l păzim cuvântul lui Dumnezeu ca pe o comoară închisă într-o ladă. Orice stare de păcat din viața ta pe care nu vrei să o părăsești, deși cunoști, ești conștient că e păcat, este o spărtură prin care pătrunde hoții și îți fură cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să-l păzim ca pe apa vieții pusă într-un vas ca să nu se răstoarne și să nu se evaporeze. Să-l păzim folosind toate mijloacele și armele de lovire și de apărare. Cine păzește cuvântul lui Dumnezeu, va fi păzit și el de acest veșnic cuvânt, ca să nu se rătăcească prin hățișurile lumii minciunii și ale păcatului, va fi păzit într-o stare de lumină, prospețime și bucurie dumnezească. Ferice deci, spune Domnul Isus, mai degrabă de cei ce fac două lucruri și anume, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, și, în al doilea rând, îl păzesc, îl păstrează în inimile și mințile lor. În versetul următor, versetul 29 de la Luca, de la capitolul 11, citim următoarele. Pe când noroadele se strângeau cu grămada, el a început să spună, neamul acesta este un neam vicrean, el cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Când vezi că sunt mulți în jurul tău, slujitorule a lui Dumnezeu, fii pregătit să le spui ceva spre binele lor veșnic. Dacă e ceva de mustrat la ei, trebuie să ai mai multă grijă în vorbirea ta decât atunci când le spui ceva pe plac. Îți trebuie o putere și o lumină deosebită ca să i poți mustra cu blândețe spre binele lor. În privința aceasta, Domnul Isus este o pildă desăvârșită. Să învățăm, deci, de la el. De păcătoși și sinceri, el avea milă și îi dezlega de păcat. De vicleni să nu se ocupa, ci îi lăsa în voia minților blestemate. Versetul ne spune, deci, că pe când noroadele se strângeau cu grămada. Domnul Isus nu se lasă, nu se lasa măgurit când vedea mulțimea în jurul lui și nu căuta să-i vorbească ceva plăcut cu intenția de a o atrage mai mult. Nu. El nu era impresionat de grămada de oameni, nu căuta să câștige masele, ci din mijlocul lor alegea pe cei sinceri care doreau să-L urmeze și lor le explica tainele lui Dumnezeu. Ne aducem aminte de o altă împrejurare în care el era înconjurat de mase, ba încă nu de mase obișnuite, era înconjurat de cei șaptezeci de ucenici, cărora le spune că cine nu mănâncă trupul lui și nu bea sângele lui, n-are parte cu el. La auzul acestor cuvinte, ucenicii au zis, vorbirea asta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Și-au plecat de la el. Au rămas mai cei 12. În mod normal, astăzi predicatorii ar face așa. O, ce bine că ați rămas! Ei, veniți să vă explic eu voi să vedeți că nu am înțeles eu chiar așa, dar bine că s-a rămas, veniți în coace să vă explic. Nu! Domnul Iisus nu a făcut așa ceva. Domnul Iisus se duce la ei și întreabă. Nu plecați și voi? La care ei spun un cuvânt, care trebuie să ne atragă atenția. Unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Ei bine, cu acești 12 oameni, cei mai mulți simpli dintre ei și necărturari, dar care au ajuns la cunoștința și la convingerea totală că Domnul Isus are cuvintele vieții veșnice, cu acești 12 a răscolit Dumnezeu tot neamul omenesc. A răscorit toată lumea împrăștiind pă peste tot împărăția lui Dumnezeu coborâtă de Domnul Hristos aici pe pământ. Domnului Isus nu i-au trebuit mulți, lui i-au trebuit numai aceia care l-au recunoscut ca domn și stăpân al vieții lor, înțelegând că El este Cel care are cuvintele vieții veșnice. Ce contrast izbitor între maniera de lucru a Domnului Isus! și maniera de lucru a celor la care mălturisesc cu gura dar în viața lor acționează diametral opus ei caută sunt mulți care îl mărturisesc cu gura pe domnul Isus dar în predica lor nu fac decât să le vorbească mulțimilor pe plac să îi atragă desconsiderând principiile sfințeniei numai de dragul de a avea cât mai mulți membri și singura lor grijă a devenit numărul de membri în biserică pe Domnul Isus, adevărat, nu l-a interesat numărul de membri, ci l-a interesat inima lor, atașamentul lor față de Domnul Hristos. Cei care au de -o de auzit să audă: Mântuitorul nu mântuiește pe oameni cu grămada, ci pe fiecare suflet în parte. Este scris despre el la Ioan 10:3, el cheamă oile pe nume și le scoate din staul. Domnul Isus dorește ca cel ce vine la el să iasă de sub influența mulțimii, căci atunci când faci parte din mulțime, nu ai individualitatea ta, ci te lași de curentul care duce pe cei mulți. Domnul Isus privește această mulțime de oameni și își dă seama de motivele pentru care se îmbulzesc. Neamul acesta ne spune versetul, cere un semn. Ei rămâneau lângă el ca să mai vadă încă o minune, încă o reprezentație extraordinară. Nici gând să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i urmeze voia și calea sa. Așa stau lucrurile și astăzi. Domnul vede pe cei care vin la el pentru alte motive decât cel al pocăinței, al lepădării totale de sine. Unii vin ca să vadă minuni, alții ca să primească unele avantaje. Mântuitorul este măhnit când vede motive ca acestea. Mâhnit de ceea ce vedea în inima acelei mulțimi de oameni, Domnul Isus, a zis, Neamul acesta este un neam viclean, el cere un semn. Când noroadele se strâng, Domnul nu le laudă ca să le bunăvoința, ci le spune adevărul pe față, chiar dacă le ustură. Ce contrast mare între Domnul Isus, felul cum lucra El cu mulțimea și felul cum lucrează cei care astăzi s-au pus, sau erijat în funcțiile de pastori, de predicatori sau oricum s-ar mai numi ei. Noroadele despre care se vorbește versetul acesta cereau un semn văzut, dar Domnul Isus, care le cunoștea inima, nu le-a satisfăcut plăcerea. Ele nu cereau semnul pentru a se întări în credință, ci pentru ca să umple prin vedere și să ispitească pe Mântuitorul. Domnul Isus nu face niciodată semne și minuni în paguba credinței și în paguba întăririi vieții duhovnicești. Oamenii folosesc deseori semnele ca niște scuze, numai ca să nu creadă. Ei nu vor să meargă pe calea credinței, ci vor să umble prin vedere. Lucrul acesta însă nu este încurajat de Domnul Isus. El vrea să întărească credința în om și nici de cum umblare prin vedere. Credința vrea el să o întărească. Astăzi, în vremea Harului, totul se primește prin credință, nu prin vedere. Neamul acesta, deci, cere un semn. Și dintre credincioși, deseori, unii mai cer semne. Domnul ar putea răspunde, îți ajung atâtea semne de bunătate câte ți-am dat. Și noi ar trebui să recunoaștem că Domnul este drept. Dar Domnul în bunătatea lui tot mai adaugă noi semne, cum s-a întâmplat și cu neamul evreiesc, căruia foarte curând i-a mai arătat noi semne de vindecări minunate. Iubiți ascultători, anunțăm aici închierea programului L154, dorind ca Dumnezeu să ne întărească în cele două etape pe mergătoare fericirii, și anume să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și a doua să-L împlinim spre bucuria noastră veșnică și slava numelui Său. Amin. Ce și totuși poți din ele să n-ai nicio Sării nebănuite pe fi prin Duhul Sfânt Și tu să fii reiele, cât cerul de pământ Nu uita, da, nu uita, da, azi e mântuirea ta la Pus, La Pus, Pate Harul Tau Fido